Kapitel 10 Etter Abimelech stod nå Tola fram for å frelse Israel. Han var sønn av Pua, sønn av Dodo, en man av Isakar, og han bodde i Shamir i Efraims fjellområde. Og han virket som dommer for Israel i 23 år, og deretter døde han og ble begravet i Shamir. Etter ham sto så Gileaditten Jair fram, og han virket som dommer for Israel i 22 år, han fikk med tiden 30 sønner som red på trettio fullvoksne esler, og de hadde trettio byer. Disse blir kalt Havot Jair den dag i dag. De er i Gileadlandet. Deretter døde Jair og ble begravet i Kaman. Og Israels sønner begynte igjen å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne. Og de gav seg til å tjene balene, Arsdoret-bilene, og Syrias-skuder, og Sidons-skuder, og Moab-skuder, og ammans sønners skuder og, og Filisternes-skuder. De forlot altså Jehova og tjente ham ikke. Da bløstet Jehovas fred åt mot Israel, så han solgte dem i filisternes hånd og Jamons sønners hånd. Dermed knuser de Israels sønner og undertrykte dem hardt det året. I 18 år de alle Israels sønner som var på den andre siden av Jordan i Amorittenes land i Gilead. Og Amons sønner pleide gå over Jordan for å kjempe også mot Juda og Benjamin og Efraims hus. Og Israel var hardt trengt og Israels sønner begynte å rope til Jehova om hjelp, i det de sa, «Vi har syndet mot deg, for vi har forlatt vår Gud, og vi tjener balene.» Da sa Jehova til Israels sønner, «Var det ikke fra Egypt og fra Amoritten og fra Ammon sønner og fra filisterne og sidonerne og Amalek og Midian, da de undertrykte dere, og dere begynte å rope til meg, at jeg ikke gang med å frelse dere av deres hånd? Men dere forlot mig og ga dere til å tjene andre guder.» «Derfor kom jeg ikke til å frelse dere mer. Gå og rop om hjelp til de gudene som dere har valt, La dem frelse dere i deres trengselstid.» Men Israels sønner sa til Jehova, «Vi har syndet. Gjør du med oss vad som helst som er godt i dine øyne. Men utfri oss på denne dagen, det ber vi deg om.» Og de begynte å fjerne de fremmede gudene fra sin midte og tjene Jehova, slik at hans sjel ble utålmodig på grunn av Israels vanskeligheter. Med tiden ble Ammons sønner kalt sammen, og de slo leir i Gilead. Da samlet Israels sønner sig og slo leir i Mispa, og folk og Gileads fyrster begynte å si til hverandre, «Hvem er den man som kommer til å ta ledelsen i kampen mot Ammons sønner? La han bli overhodet for alle Gileads innbyggere.»